Орли та інші хижі птахи Орли та інші хижі птахи полюють на різних тварин. Вони кидаються на здобич згори, хапаючи її своїми гострими кігтями. Хижі птахи – вроджені мисливці. Гострий зір допомагає їм відстежувати дичину з великої відстані. Чіпкі кігті схопити здобич, а міцний гачкувати дзьоб – розривати м'ясо. Крила у більшості хижих птахів широкі, добре пристосовані для планирування у повітряних потоках. Крім орлів, до хижих птахів належать канюки, соколи, яструби, коршуни, скопи та стервятники. До них часто відносять і сов, хоч насправді сови належать до іншого загону. Мисливські навички Більшість хижих птахів довго планирує високо в повітрі, вистежуючи на землі здобич, а потім каменем падає на неї. Деякі, подібно до сокола-сапсана, нападають на птахів у польоті. Дивно поводяться бури вітри Перед нападом на свою жертву вони ковзають усього в кількох метрах над землею. А ось стерв'ятники харчуються мертвечиною. Розмаїття смаків на землі налічується понад 500 видів орлів, але багатьом з них загрожує небезпека цілковитого знищення. Орли, як правило, живуть у диких віддалених куточках, де їх ніхто не може потурбувати. Орли полюють на найрізноманітніших тварин. Беркути нападають на зайців, дрібних гризунів та птахів. А змії їди, як і випливає з назви, віддають перевагу зміям. Деякі з орлів – чудові рибалки, а гарпії полюють навіть на мавп. Ощадливі господарі Чимало орлів використовують ті самі гнізда по кілька разів, добудовуючи їх перед кожною кладкою яєць. Часом гнізда розростаються до величезних розмірів. Гніздо білоголового орлана може сягати 3 метрів у діаметрі і важити понад тонну. Більшість орлів відкладає всього по два яйця. Пташенята лишаються в гнізді до двох місяців, і батьки невтомно піклуються про них. Ілюстрації. Рибний обід. Білоголовий орлан, національний символ США, один із хижих птахів, який перебуває на межі цілковитого знищення. Білоголові орлани полюють на Птахів та дрібних тварин, але найбільше вони полюбляють рибу. Схопивши рибу, що підпливла до поверхні води, птах злітає, стискуючи здобич гострими кігтями. На відміну від орлів та яструбів, сови, до яких належить і домовий сич, полюють уночі. Кондор – найбільший з хижих птахів, його маса досягає 12 кг. Пікіруючи на здобич, сокіл може розвивати швидкість до 250 км на годину Північні яструби-стерв'ятники нападають на інших птахів просто в повітрі, часто атакуючи їх знизу Стерв'ятники, подібно до сипа білоголового, харчуються мертвечиною Беркут – один із найпоширеніших хижаків у північній півкулі